Beszélhetnék a borzos dokival? Ahogy átnyújtottam a telefont újdonsült alorvosunknak, arra gondoltam, hogy ez a kérdés egyre gyakoribbá válik, és jó lesű érzés hallani. Azt jelentette ugyanis, hogy a gazdák elfogadják kalamot. Cseppet sem bántam, hogy egyesek nem velem, hanem vele akartak beszélni. Általában inkább attól féltem, amit egy-egy környékbeli kollégámnak kellett, úgymond hallania, amikor új alorvost alkalmazott csak azt a fiatal mit ugrászt ne küldje. Nagyon szerencsések voltunk John Croxa, aki rendelőnk kincsének bizonyult, és úgy tűnt, telhetetlenek vagyunk a sorsal szemben, amikor azt kértük tőle, hogy hasonlóan kiváló embert küldjön hozzánk. Az újdonsült diplomások mindegyike jobb képzettséggel rendelkezett, mint annak idején én, egyéb okból azonban csak kevesen feleltek meg a követelményeknek. Volt, aki egészen egyszerűen nem tudta elviselni a hosszantartó nehéz munkát, és a teljesen össze-vissza munkaidőt. Mások az ügyfelekkel nem boldogultak, és akadtak olyanok is, akik töviről hegyire tudták ugyanaz elméletet, de a gyakorlati dolgokhoz nem volt érzékük. Óriási megkönnyebbülésemre Kallan a jelek szerint könnyedén illeszkedett be a munkába, de mint ahogyan John más volt, mint Tristan, legújabb alorvosunk is különbözött tőlük. Méghozzá nagyon. Mindig jelenlévő borza elbűvölte az embereket, ő pedig magas termetével, rozmárbajszával, lelkes és barátságos lényével, valamint nem mindennapi életfelfogásával kivívta a gazdálkodók és a kisállatokat tartó ügyfelek érdeklődését egyaránt. Ugyanakkor, ami mindennél fontosabb, tudta a dolgát. Nagyszerű állatorvos volt. A rendelőnket rendszeresen felkerelő fin Calvert aki mindig Huncu herének szólított, amikor kimentem a gazdaságába, a rájellemző nyíltsággal fogalmazta meg a véleményét kellemről. Az a fickó – mondta – született állatorvos. A szóban forgó napon kollégám letette a telefont és felén fordult. – Eddig Kautisz volt. – Azt mondja, az egyik állata egy kicsit bajos. <gül> – Már kezdek a bajos állatok szakértőjévé válni. – Elnevettem magam. <gül> – Jól van, kellem, akkor hát induljon el. Egy pillanatig elgondolkodva nézett, aztán megszólalt. – Valamit szeretnék kérni magától, Jim. – Dolgozhatnék egy kicsivel más beosztásban? – Hogy érti? Máskor akarja kivenni a fél szabad napjait? – Nem, minden reggel hatkor szeretnék kezdeni, és délután kettőkor végezni. Megdöbbenve merettem rá. – És ennek mi értelme lenne? – Úgy többet kóborolhatnék a környéket, és jobban megismerhetném az állatokat meg a növényeket. – Sajnálom, Kalam. Tudom, hogy élhal az állatokért és a növényekért, de nem teljesíthető a kérése. A beosztásán nem tudunk változtatni, csak így jó, ahogy van. Kalam higgadtan széttárta a kezét. – Értettem. – Mondta, s megfordult, hogy induljon. – Még egy pillanat, Kalam – mondtam. – Ha már így beszélgetünk, szeretnék valami mást is elmondani. – Maga egy kicsit nehezen érhető el. – Tesék. – Jól hallotta. – Nehéz megtalálni, amikor szükségünk van magára. Tudja, hogy jó néhány kis gazdaságban nincs telefon, és úgy szokott lenni, hogy étkezés idején kerítem elő az alorvost, ha kell. Maga azonban rendszertelen időpontokba étkezik, gyakran az én tudomásom nélkül jön be, vagy távozik, és bármikor adódhat valami sürgős eset. Kérem tehát, hogy amikor bejön, hívjon fel telefonon. Callum játékosan szalutált nekem. Értettem, uram? Minderről hiánytalanul fogom tájékoztatni. Együtt mentünk ki a laboratóriumba, és a folyosón rettenetes bűz csapta meg az orrom. Úgy éreztem, hogy a kibírhatatlan émeítőszak föntről jön. Kalám lakásából pedig gőzgomolygott kifelé. Az áldóját, Kalam, milyen borzalmas bűz! Mi folyik odafent? Egy kicsit meglepődve nézett rám. Ó, csak az állataimnak főzök egy kis belsőséget. Belsőséget? Miféle belsőséget? Közönséges pacalt. A hentestől kaptam meg a maradékot. Azt mondja, amikor csak akarom, enyém lehet minden belsőség, ami csak egy kicsit megromlott. Zsebkendőt borítottam az arcomra, és azon keresztül kezdtem el kiabálni. Romlott pacal? Maga tréfál? Az Isten szerelmére rohanjon föl gyorsan, s vegye le azt a serpenyőt, a hentesnél pedig törölje a rendelését. Kitántorogtam a hátsó kertbe. Többször is mély lélegzetet vettem, és ahogy a falnak támaszkodtam, egy apró gondolat fogalmazódott meg bennem. Éreztem, hogy jól alakul majd a kapcsolatom kalem de tudtam azt is, hogy semmi sem egészen tökéletes a világon. Amikor aznap visszajöttem ebédre, bebizonyosodott, hogy Kalem megszívlelte reggeli szavaimat. Megcsördült a telefon, és az ő hangját hallottam a vonal túlsó végén. – Kérek engedét enni, ura! Az engedét megadom, fiatalember – feleltem, felderülvén a szellemes tréfától. Akkor még nem tudtam, hogy amíg Kallam nálunk fog dolgozni, minden áldott nap hallom majd ugyanezeket a szavakat. Ha bejött, hogy egyen valamit, kivétel nélkül mindig jelentkezett nálam, és bár azóta sok év telt el, ha őrá gondolok, mindig hallani vélem szavait. Kérek engedét enni, uram!